Буремний Перевал Емілі Бронте. Розділ 11. Інколи під час моїх роздумувань про це на самоті мене обіймав жах. Я схоплювалася з місця та надягала чіпця, щоб піти подивитись, як там справи на фермі. Я переконала власне сумління, що мій обов'язок – застерегти Гіндлі, розповісти йому, які про нього ходять чутки. Та потім вагалася, гадаючи, що він надто зав'яз у своїй кривді, і навертати його на добро – то марна справа. Тож мені не ставало сили увійти в цей похмурий дім, де мене навряд чи стало слухати б. Одного разу, йдучи до Гімертона, я наблизилась до старої брами. Це було у тій порі, до якої я дійшла у свої оповіді. Був ясний холодний день. Суха земля скута морозом дзвеніла під ногами. Я наблизилася до кам'яного стовпа на перехресті доріг, де відбито у шляху відходить ліворуч польова стежина. Ця велика брила із шкарубкого піщаника, на якому були вибиті літери Б П з північного боку, Г зі східного і ТГ з південно-західного. Він правив за вказівний знак для дороги на Грейндж, Перевал та селище Гімпертон. Сонце вигравало на сірій верхівці каменя жовтим, нагадавши мені світлі літні дні. Не знаючи чому, але в моє серце вмить увірвалися давні дитячі спогади і відчуття. Двадцять років тому то було наше з Гіндлі улюблене місце. Якийсь час я видивлялася у згартований вітрами камінь, а схилившись, розгляділа поруч нашу схованку, ямку і досі повну жорстви та черепашок які ми любили складати сюди разом з іншими, більш підвладними часові скарбами. І раптом я побачила так виразно, як навіть, ніби мій давній товариш по іграх сидить поруч, на вижовклі траві. Його темна голова схилилася долі, а затиснутим у руці шматком слюди хлопчина вигрибав із ямки землю. Бідулашний Гіндрі. мимоволі вихопився в мене вигук. Я здригнулася. На секунду моє око вловило дивну річ. Хлопчик ніби озирнувся назад і втупився мені просто у вічі. Тієї ж миті все щезло. а я раптом відчула непереборне бажання зазирнути до перевалу. Забобонність змусила мене скоритися цьому пориву. А що як він помер? думала я. Чи помре незабаром? Що як це знамення смерті? Що ближче я підходила до будинку, то більше хвилювалася. Зобачивши будинок ще здалеку, затремтіла всім тілом. Видіння випередило мене. Он, воно, стоїть біля брами, крізь паркан, виглядаючи на дорогу. Така думка вперше і промайнула в мене, коли я побачила розкоювжену кучеряву голівку, і карі очі хлоп'яти, що вистромило своє рум'яне личко між тахетинами паркану. Та наступної миті я збагнула, що це Гортон. Мій Гортон. Не так уже і змінився за ті десять місяців, що ми не бачилися. «Боже, тебе благослови, крихітку!» Вигукнула я, одразу ж забуваючи про свої дурні страхи. «Гортоне, це я, Нелі! Нелі, твоя няня!» Він ухилився від моєї руки і підібрав із землі велику каменюку. «Я прийшла провідати твого батька, Гортоне!» Вирішила за потрібне додати я, бачачи, що він не впізнає в мені свої Нелі якщо вона взагалі ще живе в його пам'яті. Він підняв свій снаряд, щоб його запустити. Я лагідно повела далі, проте моя мова на нього не подіяла. Камінь влучив у мій капелюшок, а з вуст малого посипалися прокльони, які розумів він їх чи ні, були виголошені звичним і упевненим тоном і страшно спотворили дитячі риси виразом недитячої злостивості. Можете бути певні, це більше засмутило мене, аніж розсердило Вже готова розплакатися, я витягла з кишені апельсин і простягла малому, щоб хоч якось його задобрити Він, повагавшись, вихопив апельсин у мене з рук так, ніби думав, що я хочу лише подразнитися, а потім залишити його ні з чим Я показала інший апельсин, тримаючи його так, щоб хлопчик не міг дотягтися «Хто це навчив тебе таких гарних слів, серденько?» – спитала я «Вікарій?» «До біса, вікарія, і тебе! Дай!» «Скажи, хто тебе навчив? Тоді матимеш!» «Хто тебе навчає?» «Бісів, тато!» – була відповідь. «І чого ти вчишся у тата?» – вела я далі. Він підстрибнув, щоб охопити апельсин, та я тільки підняла його вище. «Чого він тебе навчає?» – спитала я. «Нічого!» – промив він. Тільки щоб я не плутався в нього під ногами Тато мене не любить, бо я на нього лаюся Он як І лаєтесь на тата тебе вчить теж, чорт? Спитала я Гені Здобувся на відповідь хлопчак А хто ж тоді? Гіткліф Я спитала, чи любить він містера Гіткліфа Ага Знову спроквала, мовив він Допитуючись, за що він його любить, я мусила вдовольнитися такою відповіддю «Не знаю, він сварить тата, коли тато починає сварити мене І кляне його так само, як він мене Він каже, я можу робити, що хочу Тож вікарій тебе читати і писати не вчить?» Продовжувала я «Ні, мені сказали, що вікарію увіб'ють зуби у пельку, якщо він переступить поріг» Так Гінклів пообіцяв я вклала апельсину малому в ручку і попросила його сказати батькові, що жінка на ім'я Нелі Дін чекає біля садової хвіртки, аби трошки з ним побалакати Він попрямував до будинку і зник за дверима, та замість Гіндлі на Ганку з'явився Гіткліф хутко розвернулася, розвернулася і збігла дорогою вниз так швидко, як тільки змогла, не зупиняючись аж до самого дороговказу І мені було так лячно, наче я здибала гобліна це нібито не має стосунку до любовної пригоди міс Забели, та після цього випадку я вирішила бути насторожі та зробити все можливе, щоб відвести від Грейнжу всілякі згубні впливи, навіть якщо я спричиню домашню бурю, випробовуючи терпіння місіс Катерини Лінтон. У наступний перехід Гітліфа наша юна леді саме годувала голубів на подвір'ї. За ці три дні вона й словом не озвалася до невістки, але начебто перестала викидати коники, що було сприйняте нами з великим полегшенням. Гіткріф, наскільки я знала, не був схильний обдаровувати місіу Лінтон особливою увагою. Проте зараз, щойно забачивши її, він спершу обвів поглядом фасад будинку, я стояла біля кухону вікна, але відступила обіг, щоб мене не було видно. Потім пройшов бруківкою і, ступивши до дівчини, щось промовив вона наче знітилась і поривалася піти. Та він утримав її, поклавши руку дівчині на плече. Вона відвела погляд. Він вочевидь поставив якесь питання, відповідати на яке вона не мала охоти. Знову швидкий погляд на вікна, і впевнений, що залишиться непоміченим, цей мерзотник, не вагаючись, обійняв її. «Юда, зрадник!» – вихопилося в мене. «Та ще лицемірна додача, ага! Пройди світ!» «Хто там, Нелі?» – почула я біля себе голос Катрини. Я була надто захоплена спогляданням тієї парочки на дворі, щоб помітити її прихід «Ваш безцінний друг», – мовила я в запалі «Отака посна шельма! Отак гляньте, взрів нас і бігом сюди! Цікаво тільки як він спроможеться знайти достойне пояснення своєму залицянню до міс, якщо вона йому така осоружна» Місіс Катрина Лінтон бачила, як Ізабела вирвалась і побігла до саду а хвилиною пізніше Гіткріф відчинив двері Я не могла приховати свого обурення Та Катрина гнівно звеліла мені мовчати Погрожуючи виставити з кухні Якщо я й далі насмілюся плескати своїм нахабним язиком Тебе послухати, так кожний вирішить, що хазяйка в домі ти Вигукнула вона Знай своє місце Гіткліфе, а ти про що собі думаєш, піднімаючи такі заворушення? Я ж казала, дай Ізабелі спокій Прошу, обличце, якщо тобі тільки не набридло наше товариство і ти не хочеш, аби Едгар Лінтон зачинив перед тобою двері. Боже йому поможи, якщо він посміє, відповів негідник. Він остаточно впав у моїх очах саме тоді. Краще йому лишитися смиренним і терплячим. Мені що не день то більше хочеться відправити його до раю. Ануцить. Краще йому лишатися смиренним і терплячим. «Мені що не день, то більше хочеться відправити його до раю». «Ану цить!» – спробувала присадити його Катрина, зачинивши двері до кімнати. «Не зли мене! Чому ти не дотримуєш мого прохання? Чи вона сама навмисно перестріла тебе?» «А тобі що до цього?» – грезнувся він. «Я маю право її цілувати, якщо вона не проти, а от ти не маєш ніякого права втручатись. Я не твій чоловік, тобі не треба мене ревнувати». «Я на тебе ревную», – відповіла хазяйка. «Я ревную до тебе!» «Ану прибери з обличчя цей вираз, не треба так злісно на мене зиркати!» «Якщо тобі подобається Ізабела, ти одружишся з нею!» «Та чи подобається вона тобі?» «Скаже правду, Гіткліфе!» «Ну ось, не хочеш відповідати!» «То я певна, ти її не любиш!» «А чи схвально зустріне цей задум містер Лінтон?» «Щоб його сестра вийшла замір за такого чоловіка?» – спитала я. «Містер Лінтон мусить згодитись», – рішуче відповіла моя пані. «Він може не обтяжувати себе такою відповідальністю», – докинув Гіткліф. «Якось та впораюся без його згоди. А щодо тебе, Катрино, я хочу сказати тобі декілька слів». «Так, між іншим. До твого відома я знаю, як по-диявольськи ти знущалася з мене». «По-диявольськи, чуєш?» І якщо ти себе заспокоюєш, гадаючи, ніби я того не заважив, ти просто дурненька. А якщо думаєш, що мене можна влестити солодкими словами, ти дурепа. А якщо ти сподіваєшся, що я й далі страждатиму, не помстившись, я доведу тобі протилежне. І дуже скоро. Я поки що дякую тобі за те, що ти відкрила мені таємницю Ізабели. Слово честі, я зумію цим скористатись. А ти тримайся подалі. «І який новий бік своєї натури він лишень показує?» – вигукнула місіс Катрина Лінтон вражена. «То я з тебе знущалась, і ти хочеш помститись? І що ж ти зробиш, невдячна тварюку? Коли це я знущалася з тебе?» «Тобі я не збираюся мститись», – відповів гідкрих трохи спокійніше. «Я задумав дещо інше. Теран пригноблює своїх рабів, і вони не повстають проти нього». Вони душать тих, хто нижчий Можеш замучити мене до смерті задля розваги Та дозволь і мені трохи розважитись у такий самий спосіб І не дорікай, якщо можеш Ти зрівняла з землею мій палац Тож не треба тепер будувати халупу І самовдоволено пишатися власним милосердям Дозволяючи мені в ній оселитись Якби я хоч на мить повірив, що ти справді хочеш оженити мене з Ізабелою Я б перерізав собі горло «О, то справа лише в тому, що я неревнива, так?» – вигукнула Катрина. «Не бійся, я не наполягатиму на твоєму одруженні. Це все одно, що віддати заблудлу душу сатані. Ти, як і він, покликаний приносити лихо. Ти довів це. Едгар визволився від тих поганих настроїв, яким давав волю після твоєї появи. Я теж стала заспокоюватись. А тобі нема спочинку, поки серед нас мир». І ти, виявляється, вирішив посіяти чвари Можеш посваритися зад гром Гідкліфе і звабити його сестру Це найбільш дієвий спосіб помститися мені Розмова обірвалася Місіс Катрина Лінтон сиділа біля вогню, похмура, з палаючим лицем Схрестивши руки на грудях, Гідкліф стояв біля коменка Плекаючи свої лахі задуми Так я їх і полишила і пішла до хазяїна, який непокоївся, що це тримає Катерину внизу так довго. "Нелі", спитав він, коли я увійшла, "ви не бачили леді?" "Бачила, вона на кухні, сер", відповіла я. Її дуже засмутила поведінка містера Гідкліфа, та й справді, я гадаю, настав час припинити ці добросусідські відвідини. Надмірна поступливість може завдати шкоди. Ось до чого дійшло. І я розповіла йому про сцену на подвір'ї. Та наскільки заважилася про наступну сутичку. Сподівалася, що це не може серйозно загрожувати місіс Катерині Лінтон, хіба що вона сама накличе на себе біду, поставши на захист гостя. Едгар Лінтон на зміг вислухати мене до кінця. З перших його слів виявилося, що він не вважає свою дружину непричетною до цього. «Це нестерпно!» – вигукнув він. «Це ж просто ганьба!» Що вона вважає його своїм другом і нав'язує мені його товариство? Покличте мені двох людей із передпокою, Нелі. Досить Катрині балакати з цим мерзотником. Я потурав їй до волі. Він спустився вниз і, наказавши слугам чекати в коридорі, пішов зі мною до кухні. Ті саме продовжували свою огнівну суперечку. Принаймні, місіс Катрина Лінтон кинулась у бій із новим завзяттям. Гелькріф одійшов до вікна і стояв похнюплений. Певно, її лють його трохи приструнчила Він першим побачив хазяїна і жестом наказав її мовчати Вона скорилась одразу ж, здогадавшись, що то недаремна пересторога «Що ж це таке?» – спитав Едгар Лінтон, звертаючись до неї «І тобі не соромно тут лишатися після всього, що ти почула від цього негідника? Боюся, ти не вбачаєш у його поведінці нічого особливого лише тому, що це його звичні манери Ти звикла до його нисості і певно гадає, що я маю теж якось до неї призвичаїтися. «Ти підслуховував під дверима Едгари?» – спитала хазяйка Утоні, що був продуман дошкольним через свою підкреслену байдужість. Едкріф, не зводячи очей із супротивника, поки той говорив, глузливо вишкірився, почувши цю відповідь. Напевне, для того, щоб відвернути на себе увагу містера Едгара Лінтона. Це йому вдалося, але Едгар не збирався тішити його власною нестриманістю. «Я досі був надто поблажливим до вас, сер», – спокійно промовив він. «Не тому, що не здогадувався про вашу ницість. Просто я гадав, що це не вина ваша, а біда. І коли Катрина зболила підтримувати з вами стосунки, я нерозумно згодився. Ваша присутність отрута, згубна навіть для настікішої людини. І через це, та ще для того, щоб запобігти тяжчим наслідкам», я не бажаю надалі бачити вас у своєму домі і вимагаю, щоб ви цієї ж миті його покинули. Якщо ви затримаєтеся хоча б на три хвилини, вас силоміці змусять піти. Гіткліф зміряв його з неважливим поглядом. Кеті, твоє ягнятко надумало бусатися, мов бик. Мов він. Ще диви розів'я собі лова об мої кулаки. Господи, містер Лінтон, мені страшенно прикро. Та ви не варті мого стусана. Мій хазяїн позирнув на двері до коридору і дав мені знак привести людей. Він не мав ніякого бажання з'ясувати з ворогом власноруч. Я послухалася наказу, та місіс Катерина Лінтон, щось запідозривши, пішла за мною слідом. І коли я спробувала позвати людей, вона відштовхнула мене, зачинила двері і замкнула їх на ключ. «Дуже благородно», – відповіла вона на гнівно здивований погляд чоловіка. Якщо тобі бракує сміливості, попроси вибачення чи дай себе побити. Може, тоді навчишся не удавати себе героя? Та ні, я радше проковтну цього ключа, ніж віддам його тобі. Мені страшно шкода, що я так панікалася з вами бома. За постійну поблажливість до душевної слабкості одного та бездушності другого я утримую у винагороду лише два докази сліпої невдячності дурної до абсурду. Едгар, я захищала тебе і все, що тобі належить Але за те, що ти смів зганьбити мене своєю підозрою Ти заслуговуєш, щоб гід крив відлупцював тебе мало не до смерті Але для того, щоб довести мого хазяїна до такого стану Насильство виявилося зайвим Він спробував відібрати в Катрине ключа Та вона, для певності, швергонула його у коменок Аж на саме черінь І тоді містер Едгар затрусився всім тілом А його лице стало блідим, як у мерця він ніяк не міг опанувати себе, біль та приниження здолали його повністю. Він відкинувся в кріслі і затулив лице долонями. Боже милостивий! Удавну тебе посвятили б у лицарі за таку доблесть. вигукнула місіс Лінтон. Ми просто вражені. Та гід кліф і пальцем тебе не зачепить. Це ж те саме, що королю піти війною на мишче кубло. Схаменися, ніхто не зробить тобі боляче. Та ні, ти навіть не ягнятко. «Ти щеня! Бажаю тобі щастя з цим боягузом, Кеті!» – мовив її друг. «У тебе чудовий смак, і цьому шмаркатому і тремтічому чоловіку ти надала перевагу. Я б не став руднити об нього руки, лише дав би йому копняка і зазнав неаба якої втіхи. Він що, мрюмсає? Чи збирається знепритомніти зляку?» І цей негідник, підступивши ближче, турнув ногою крісло, у якому віддихував Лінтон. Краще він тримався подалі. Мій хазяйн скочив і завдав йому такого удару в груди, який, певно, звалив би з них слабшого супротивника. Гетліфові на якусь мить забило дух. І поки він оговтався, містер Лінтон пройшов через задні двері на подвір'я, а звідти до парадного входу. «Отже, з твоїми візитами скінчено», – мовила Катрина. А тепер йди. Він повернеться з парою пістолів і з півдесятком помічників. Якщо підслухав нас, він, звичайно, ніколи тобі не пробачить. Ти кепсько пожартував зі мною, Гідкріфе. Та йди, поквапся. Мені краще побачити загнаним у глухий кут Едгара, ніж тебе. Ти гадаєш, я можу піти звідси, коли в мені все горить від його удару? Гримнув Гідкріф. Пеклом присягаюся. Ні. Я розтовчу його череп, мов гнилий горіх Перш ніж вийду за поріг цього дому Якщо я не віддячу йому зараз, то коли-небудь його вб'ю Тому якщо тобі дороге його життя, да я доберуся до нього Він сюди не прийде, лас я Вирішивши, що не гріх і підбрехати Там в'їзники, двоє садівників Ви ж либо не збираєтеся чекати, поки вони витурять вас за двері Кожний несе дрючка а хазяїн, мабуть, пішов до вітальні наглядати з вікна, як вони візьмуться до діла. Садівники і візник справді були там, та з ними йшов Лінтон. Вони вже ступили на подвір'я. Гідкріф, мабуть, поміскувавши, визнав за краще уникнути суточки з трьома челядинцями. Він схопив кочергу, виламав замка на дверях і вибіг саме тієї миті, коли переслідувачі вірвалися до будинку. Місіс Катрина, надзвичайно схвальована, попросила мене супроводжувати її на гору. Вона не знала про моє посібництво, і я щиро сподівалася, що не дізнається про це згодом. «Я ледь не збожеволіла, Нелі!» – вигукнула вона, впавши на канапу. «У голові мовковадла гупають. Скажи, Ізабелі, хай стережеться. Увесь цей гвалт через неї, і не дай Боже їй або ще комусь мене розлютити. Так і сказитися можна!» Ох, Нелі, скажи Едорові, як побачиш його увечері, що я можу серйозно захворіти Я б справді цього хотіла Він мене глибоко вразив і скривдив Я хочу полякати його А то він іще прийде та почне мені дорікати або скаржитись Ну, тоді я теж у боргу не лишусь І знов усе бозначе їм скінчиться Ти йому скажеш, Нелі, Любонько? Ти ж знаєш, я в нічому не винна І чого це він став шпигувати під дверима? «Гітліф казав вельми неприємні речі, коли ти пішла, але я хотіла відвернути його від Ізабели, а все інше – то байдуже!» А тепер усе звелося на нівець, бо комусь з дуру закуртіло послухати гірку правду про себе, мов біс його намовив. Якби Едгар не почув нашої розмови, йому б і шкодувати не довелося. Справді, коли він накинувся на мене зі своїми безглуздими докорами, і це після того, як я ледь не захрипла, так шпетила Гітліфа заради нього… Мені стало байдуже, що вони зроблять одне з одним. Це тому, що я відчула, чим би не скінчилася ця сцена, нас усе одно розлучать. Не знаю, чи не до віку. Та ж завжди, якщо я не зможу втримати Гіткліфа, якщо Едгар хоче лишатися ревнивим і підлим, я розіб'ю їм серця, розбивши своє. Це найкращий спосіб скінчити все за одним разом, коли мене змусять до крайнощів. Та це я прибережу на крайній випадок. Якщо побачу, що попереду безвихідь. І навряд чи це буде несподіванкою для Лінтона. Досі він остерігався виводити мене з себе. Ти мусиш йому пояснити, як небезпечно зраджувати цю звичку. І нагадати, яка я вразлива. Я справді шаленюю, якщо мене дратують. І ще я чекаю, що ти нарешті прибереш з обличчя вираз тупої байдужості. І трохи більше хвилюватимешся за мене. Незворушність, із якою я вислухала її накази, безперечно була просто зухвалою. Вона ж говорила щиро. Але я вважала, що людина, яка розраховує обернути свої напади люті собі на користь, має досить сильну волю, щоб опанувати себе і під час самого нападу. І я не хотіла залякувати її чоловіка, як вона просила, і задавати йому ще більшого болю заради того, щоб удовольнити її себе любство. Тому, зустрівши хазяїна по дорозі до вітерні, я не сказала йому нічого. Але дозволила собі повернутися і послухати, чи не почнуть вони сваритися знов. Едгар Лінтон заговорив першим. «Зачекай, Катрино!» – мовив він без гніву, але з тужною, безнадією в голосі. «Я ненадовго. Я не хочу ні ворогувати з тобою, ні миритися. Хочу лише знати, чи збираєшся ти після того, що трапилось, зберегти свою дружбу з... «Горади Бога!» – перервала його моя пані, тупнувши ногою. «Ради Бога! Облиш мене хоч сьогодні у спокої! Твої холодні крові – незнаний жар! У тебе в жилах тече крижана водиця, а в моїх – вогонь! І коли я бачу таку холоднокровність, мене починає трусити!» «Дай мені відповідь, і я піду!» – наполягав містер Едгар Лінтон. «Ти мусиш мені відповісти, а твої пристрасті мене не бентежать. «Віднині ти відступаєшся від Гітліфа чи від мене, бо ти не можеш бути другом і мені, і йому водночас. І я вимагаю відповіді. Кого ти обираєш?» «А я вимагаю, щоб ти забрався звідси!» Люто вигукнула Катрина. «Ти що, не бачиш? Я ледь тримаюся на ногах!» «Едгаре, ти... ти кидаєш мене?» Вона смикала шворку дзвінка, поки він із доранчанням не обірвався. Тоді я він увійшла, і святий не став би терпіти такого неподобства. Справжні диявольські корчі. Вона лежала і билася головою під підголов'я канапи. І так скриготіла зубами, наче хотіла стерти їх на порох. Містер Лінтон заціпенів поруч, дивлячись на неї з острахом та жалем. Він звелів мені принести води. Вона задихалась і не могла говорити. Я принесла повну склянку, і оскільки вона не змогла пити, побризкала їй в лице. За кілька секунд вона розпласталася нерухомо. Очі в неї закотились, а збіль ліщовки посиніли, наче в мертвої. Лінтон мав переляканий вигляд. «Це нічого», – прошепотіла я, не бажаючи, щоб він поступався, хоч і сама не могла подолати жаху. «У неї кров на губах», – мовив він, здригаючись. «Не звертайте уваги», – сухо відказала я. Я розповіла йому, як вона перед його появою вирішила розіграти напад. Я мала необережність сповістити про це надто голосно, і вона почула мене. Вона скочила, волосся розліталося в неї по плечах, очі горіли, м'язи на шиї й руках неприродно напружились. Я вже вирішила, що мені кістки переламають на місці. Та вона лише дико розвернулася на всі біч і випіла геть. Хазяїн звелів мені йти слідом, і я пішла до дверей її спальні. Вона замкнулася на ключ і не впустила мене. Оскільки вранці вона не вийшла снідати, я пішла спитати, чи не треба їй чогось принести «Ні», – твердо відказала вона Те ж саме питання я ставила їй і в обід, і під час вечірнього чаю, і наступного ранку знов Та відповідь була однаковою Містер Лінтон у свою чергу проводив увесь час у бібліотеці і не питався, чим зайнята його дружина Проте одну годину він присвятив розмові з Ізабелою марно намагаючись викликати в неї праведне обурення з приводу гідкліфових залицянь. Та не почув від неї нічого, окрім ухильних відповідей, і змушений був припинити невдалий допит. Завершивши його урочистим попередженням, якщо вона є настільки розумною, що зважиться піти на зустріч лихому залицяльникові, то кревний зв'язок, що єднає її з братом, буде розірваний до віку».